Біль обернеться в переміну. Не бачу ніяк, не бачу. Мене морок розпачливий схопив пеленою ночі. Пригадую, тож я намовила, я наштовхнула Олега піти до ворожбицтва і сама зіпсувалася погано. Повірю, обнова станеться, відповідно. Витерпи, витерпи, не можу. Ти, як гоздиченка, міцно вкріплена, прикорені, даєш спокійний цвіт, але я в чорній тривозі. Вже травина, зірвана вихорем і понесена через пожежний степ. Не можу вдержати себе. Все в душі перемішане, рветься і разить палючим болем. Обидві обернулися до надходу дівчини, що звертається, мов, давня приятелька. Звуся знов Джесіка, а була Шейла. Не серптеся, я переб'ю розмову сказати вам про своє співчуття. Ви з приятелем стали жертвами хитрунів, попалися в їхні сіті. Їм треба підсудного обрамити виною передусім за смерть полісмена, щоб справа була закрита і запечатана. Бо далі розсліди можуть випадково через збіг подій навести на слід справжнього вбивці. Можливо, там виявиться причетність до злочину, також мордерця, хто погубив мого нареченого. Ми з вами безсилі, але не здаваймось. Хоч зв'язані горем, киньмо виклик потворі, Коли прийдеться рятувати безвинно приреченого на смерть, «Чи готові діяти огнем?» Таїса, подумавши, вимовила. «Кажу так. Хоч би там моя гробниця. Моя теж. В конечний час дам звістку. Тримайтесь, як сказано». Джесіка вимахнула рукавом і пішла. «Сам жах її зваженість душевна», – уболіває Зіна. «А якраз такі серця справжні, з пориваннями, палючими і вірними». О, як любитимуть Бога спокутувані, прийнявши в свій образ його правду. В перерві два спільники, побувши свідками, домірковується осторонь. Суддя пильнує порядку, мов, часового механізму. Гляди через якісь коліща та відкрутить вирок, завбачив щось. Нічого, вирівнюєм як треба, кріпись, напучує Клепард. До речі, перевірмо точний час, дивись, я відстаю, зіставив ручний годинник з надвірним великим. Чось поправив час і собі. Відстаю також. Дрібниця, але вказує, обидва йдем тінями в минулому. Його бранці, хоч небезпечні декому. А варто вирватись. Знову злиться Клепард. Ти покинь, бо знаєш, на повороті поцілунок огню, остання нагадка. Чую, мені сумно. Клепард поглядів роздумливо, ніби крізь обличчя співбесідника, говорячи. що Щодо вироку. Ось на годиннику стрілки рушають, як двигає зсередини механізм. А ось я тепер відтягнув бічну короновинку і поволі-поволі кручу її так, що для ока немає помітної зміни в темпі. Ніби старий порядок. Насправді ж я додав трохи швидкості, і рух змінився. Ти бачив того чиновника, що пригвинтився столиком при підніжжі високого сідла судді. Тож для нас бічна корончинка при судочинстві – підкручувати справу. Суддя довірився йому, як сонце місяцеві. І що піддасть йому, на думку, той гвинтик проходить, як по маслу, а він у моїх пальцях прилип своїми старими плутнями. Але присяжні в суперечках зріжуть кут, і понесло. Що ж понесло? Я просіяв їх через решту, і маю руку на всіх. Чесного, трудно, як голенького на пляжі вхопити в жменю. Коли ж дещо вчинить, то ніби жмут шерсти вироста на грудній клітці, можна вхопити. А тобі не здається, чорти нас теж хапають за гріх, як ми стрічних за жмут шерсти. Клепард, обдосадившися, відводить погляд. Не смакує мені така порівнянність. Бачиш, люди обчортіли, розпалюють пекло самі в постійній анархії. Ти ж відповідай, хоч розбись об скелю, а встанови розклад, даний тобі на папір». Легко зображувати собою личину білості і ображеному відійти геть під квітучі персикові дерева. Ні, мусиш хоч бісом завити, а додержати повного обов'язку. Ми залізні мікроби хоч якогось ладу. Над страшним проваленням розтечі, де люди взагалі без системи перестають бути собою, робляться озвірілими виродками. Ніхто не бачить нашого лютого становища, ми ж у ньому ходимо при обривах до безодні. Навіть останній з останніх способів годиться, щоб здержати хуртовини ще всіх. Бачив, що бунти роблять. Міста в пожежах диміють з розбитими вікнами обграбованих будівель. Хоч ми залізні мікроби, діючи проти цього, самі приржавіли, але тут менша біда. Збагнув сіть?